Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah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 Wa al umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dolalatin finna Ikhwan fiillah rahimahni wa rahimahumullah Kita teruskan kembali Kajian kitab Iktikad A'immati Ahlil Hadith Akidah para imam ahlil Hadis Yang ditulis oleh Al-imam Abu Bakar al-Ismaili Rahimahullahu ta'ala Kita masih dalam pembahasan ucapan beliau poin yang keempat di sini beliau mengatakan wayus bituna anna lahu ahlul hadis atau imam ahlul hadis para salafus saleh ahlus sunah wal jamaah menetapkan wajah bagi Allah wasam'an pendengaran Wabasaran penglihatan wa ilman ilmu wa qudratan kekuasaan wa quwatan Kekuatan, waizatan, kemuliaan, wa kalaman dan ucapan ini diantara sifat-sifat yang ditetapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ini sebagian kecil saja, masih banyak sifat-sifat Allah yang lainnya. Kemudian al Imam Abu Bakar Ismailah mengatakan, لا أعلم يكُلُهُ أَهْلُ minal مِنَ wa وَعِرِيْمٍ Bukan seperti yang diucapkan oleh kelompok-kelompok sesat, baik kelompok Mu'tazila atau selain mereka. Ehwanifilah, Rahimani wa Rahmukumullah. Di sini ingin kita jelaskan sedikit ya dari buku yang merupakan sebetulnya salah, ya kitab ini, Sarah Etikod Aiyatil Hadid. Ya sebetulnya ingin sekali kita membacakan buku ini Sarah ya Sarah daripada kitab ini. Kalau kitab ini kecil sekali, sarannya seperti ini. Cuma enggak tahu berapa tahun kalau kita baca buku setebal ini. Namun ya kita nukil sikit-sikit ya ucapan-ucapan yang kita anggap diperlukan ya. Sekali lagi ya kita selalu merujuk kepada sarah-sarah para ulama bukan kita mensarah sendiri. Akhwani filah rahimani wa rahmakumullah. Dalam sarah di sini disebutkan oleh Ya, pensarah yaitu Sheikh Hamad bin Ibrahim bin Muhammad Al-Isman Ya, sekali lagi pensarah kitab ini namanya Hamad bin Ibrahim bin Muhammad Al-Isman dari Kuwait Beliau mengatakan tentang ucapan Imam Abu Bakar Ismaili tadi Bukan seperti yang diucapkan oleh kelompok-kelompok sesat Baik dari Muqtazil ataupun selain mereka Kata beliau Fa ba'da an dzakara al musannid anna aymatal hadis yusbituna al laiwajihan wa sam'an basaran wa ilman wa qudratan wa quwwatan wa izatan wa kalaman wa dzakara adillat dzalik min alquran atafa bitanbih eh, ala anna ma yusbitu al fi sifat laysa kama yusbitu al mubtadi'ah. Ya setelah al imam Abu Bakar Ismaili menyebutkan tentang akidah para imam al hadis tentang penetapan mereka Sifat-sifat Allah tadi ya, Sifat wajah, pendengar dan seterusnya Beliau mengingatkan kita Memperingatkan kita bahwasanya apa yang diucapkan Oleh ahli sunnah wal jamaah Tentang sifat Allah Itu berlainan dengan ucapan Ahlil bid'ah Wa kaidatu ahli sunnah Fi dalik jami'an Amirruha kamajad bila kaifin Kaidah ahli sunnah Dalam masalah sifat yaitu mereka sepakat mengatakan berlakukanlah ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat seperti apa adanya sesuai dengan zahirnya tanpa dibagaimanakan. Kemudian di sini beliau membawakan banyak ucapan ulama salaf tentang hal ini, di antaranya Imam Al-Auza'i mengatakan "Idza balagoka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun falatadunanna ghairahu." Apabila telah sampai kepadamu sebuah hadis yang sohie dari Rasul s.a.w maka jangan ya dipahami selain dari dohir hadis tersebut. Fatinah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam karena membaca Al Arabihi karena Rasul s.a.w hanya menyampaikan kepada umatnya dari Allah سبحانه و تعالى tentunya apa yang beliau sampaikan sesuai dengan dohirnya. Wakil Asyufian bin Arayin arahimallah. Seorang ulama salaf yang bernama Sufyan bin benar mengatakan Kolushayin wasafallah bin Asahu fil Quran fakiro'atu tafsiruhu lakayf walamisal setiap sifat yang Allah sifati dirinya dengannya dalam Al Quran maka doher dari lafadz itulah tafsirnya ya tanpa kita membagaimanakan tanpa kita menyerupakan dengan makhluk makhluknya. Ditambahkan lagi di sini ucapan. Al-Hafid Abu Ahmad. Muhammad Ibni Ali Al-Karji. Rahimallah. Beliau mengatakan. Kullu sifatin. Wasafallah binafsahu. Au biha nafsahu. aw wasafahu biha nabiyuhu. Fahiya sifatun haqiqatan. Lama jazan. Setiap sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Atau yang disifati oleh Rasulullah SAW. Maka itu adalah sifat yang hakiki Ya bukan majaz. Eh bukan seperti kelompok asharia atau yang lainnya mengatakan bahwasanya bal yadahuma besutotan itu majas bukan tangan hakiki namun itu adalah ayat eh, artinya kekuasaan Allah swt ini sekali lagi berlainan dengan akidah atau kaidahnya ulama salaf imam-imam ahli al hadis. Kita tambahkan lagi seorang ulama al-Sunah yang bernama Abu Qasim al-Asbahani yang hidup pada abad 6 hijriah. Beliau mengatakan, fadhhab Fa salafi rahmat alaihim ajma'in isbatuha wa ijrauha ala dohirihah madhab salaf. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Yaitu menetapkan eh, sesuai dengan dohirnya ia menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan dohirnya wa nafyul kayfiyati dan menafikan bagaimana sifat tersebut fa jama'un ma'lumun mutayaqqidun inda jam'i ahli wal hadis ini adalah ijma' yang sudah dimaklumi yang sudah diyakini oleh semua ahli sunnah dan al hadis ini kalau ahli sunnah yang apa asli bukan yang imitasi bukan yang kawin ya yang Ahlussunnah wal Jamaah yang asli karena memang banyak ya kawin kw dari Ahlussunnah wal Jamaah ini lain yang kita sampaikan di sini yang asli yang murni mazhab salaf ya sekali lagi ini bukti-bukti bisa dilihat dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Al Imam Al-Alikai rahimallahu taala Kemudian beliau mengatakan, "I eh pengarang mengatakan, was-salaf lam yaktafu bi-dzikri aqidatin faqat ma'a dzuhuril an mudaddati laha. Salafus tidak mencukupkan diri dengan hanya menyebutkan akidah mereka namun sekaligus mengkantar membantah kelompok-kelompok sesat. Wa inna maqalu wa asbatu aqidatuhum wa asbatu sifat ma tahzir mimma khalafah." Sekali lagi selain mereka menyebutkan tentang akidah yang soheha, mereka juga membantah akidah-akidah sesat. Ini sekali lagi jalannya salafus soleh, tidak cukup amar ma'ruf, namun juga nehimungkar. Tidak cukup menyeru umat kepada tauhid, namun juga memperingatkan umat dari syirik. Tidak cukup menyeru umat kepada sunnah, namun juga memerangi kebitahan, mengingatkan umat akan bahaya kebitahan. Falidali kata jiduhum yakulun min ghairi tafsirin wala makna. Oleh karena itulah ahlu sunnah wal jama'ulamah salah mengatakan. Kita tetapkan apa adanya tanpa tafsir. Tanpa makna. Namun apa maksudnya di sini? Apakah seperti kelompok sesat yang mengatakan. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Tidak. Yuriduna min ghairi tafsirin wala makna mutazilah. Yang dimaksud di sini adalah. Kita tidak memahami. Ayat-ayat sifat Hari-hari sifat Seperti yang dipahami oleh Kelompok-kelompok sesat Seperti Muqtazila, Jahmiyah ataupun Ash'aria Jadi ini yang banyak disalahpahami Oleh sebagai Al-Bidya Eh dikira bahwasanya Al-Sunnah Salafus Itu menyerahkan mana sifat kepada Allah Naudhubillahimindalik Salafus Salih Mereka mentafsirkan memahami Ayat-ayat sifat Hari-hari sifat Seperti kata Imam Malik Al-Istriwa malum Arti Allah bersemayam itu sudah dimaklumi dalam segi bahasa. Adapun yang diserahkan kepada Allah keiviyahnya bagaimananya. Eh cuma memang ada ucapan-ucapan yang disalahpahami oleh ahli ahli bidah Eh dan itulah kebiasaan al-bid'ah Jangankan ucapan ulama, firman Allah, sabda Rasul, mereka takwilkan, mereka pahami, eh dengan pemahaman yang yang sesat. Ini adalah salah satu ciri khas bid'ah. Mengapa mereka tersesat Karena mereka salah memahami ayat Salah memahami hadith Salah memahami ucapan Para ulama as-salaf ya. Kata Syekhul Islam Imtemi rahimahullah ta'ala ya, Beliau mengatakan Min gharita sir Arti, eh, kalau kita Mendapati ucapan salaf eh, Kita memahami ayat-ayat sifat Sifat tanpa tafsir kata beliau arad bihi tafsir aljahmi almu'attilah yaitu kita tidak boleh mentafsirkan ala tafsir Jahmiyah al ya kemudian disebutkan di sini bahwasanya para salaf mereka betul-betul memahami semua ayat-ayat Allah ya, sungguh batil kalau ada yang mengatakan salafus saleh itu menyerahkan makna sifat kepada Allah kenapa ya itu banyak kajiannya banyak keluarimannya. Kalau dikatakan salaf itu menyerahkan maknanya kepada Allah, yang pertama seolah-olah salaf itu tidak paham tentang ya firman Allah tersebut. Padahal eh, di sini kita bacakan seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid mengatakan aratul mushafa ala ibn Abbas radhiyallahu anhumah salasa aradot. Aku pernah mempelajari Al-Qur'an ya, kepada Abdul bin Abbas Seorang ahli tafsir Al-Quran. Dari kalangan sahabat. Yang Rasul doakan dengan mengatakan. Allahumma faqih fi din wa alimut ta'wil. Ya Allah faqihkanlah Abdul bin Abbas. Tentang urusan agamamu. Dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Mujahid. Seorang ulama tabi'in. Beliau muridnya Abdul bin Abbas. Beliau pernah mengatakan. Aku pernah memaparkan mushaf. Ya artinya aku belajar Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Kepada Abdul bin Abbas. Tiga kali, ya, artinya tiga kali Khataman, belajar tafsir Kepada Abdullah bin Abbas Kemudian kata beliau Min fatihatihi ila khatimatihi Dari fatihah sampai Anas, dari awal sampai akhir Beliau khataman, tafsir Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas inda kulli ayatin R.A ya. Aku Belajar kepada Abdullah bin Abbas Satu ayat, satu ayat setiap ayat aku apa dalamnya apa maknanya tentunya apa termasuk di dalamnya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah tidak mungkin tidak diajarkan oleh Rasul tidak mungkin tidak diajarkan oleh sahabat Rasul Sallam kata Mujahid Oki fuhu indakuli ayatin minhu ya aku berhentikan Abdulin Abbas setiap ayat Wa asaluhu anha dan aku selalu bertanya setiap ayat tersebut kepada Abdulah bin Abbas maka sungguh batil sungguh dolir kalau ada orang mengatakan salahful salih jahulu itu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah menyerahkan ayat sifat kepada Allah salahlah apa salah tidak paham tentang ayat-ayat tersebut padahal seperti kata mujahid beliau bertanya kepada Abdul bin Abbas setiap ayat tentunya apa yes Termasuk di dalamnya ayat-ayat tentang sifat Allah Ar-Rahman. al Ala Ar-Susdawah. Baliyadahu. Ayamma besutotan. Makanya Mujahid ketika mentafsirkan istiwa. Dengan mengatakan Allah Wartafa. Allah tinggi di atas ars. Artinya beliau paham. Apa makna dari ayat-ayat sifat tersebut. Waqala qatada rahimallah. Ma fil qur'ani ayatun. Illa waqastamitu fiha syai'an kata Qotadah seorang ulama tabi'in juga beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an kecuali aku telah mendengar tafsir tentang ayat-ayat tersebut ya. dan tentunya sudah disampaikan tadi ijma' salafus saleh ahli sunnah menetapkan ayat-ayat sifat apa adanya tidak ditakwilkan macam-macam ya sebagaimana kelompok ahli bid'ah tadi kemudian Seorang ulama yang bernama Abu Abd Rahman As-Sulami, ya, beliau mengatakan Inna akhod nul Qurana an kaumin akbaruna an nahumkanu ida taalamu asro ayat lam yujawi zuhunna ilal asil ukhro hatayalamu mafihina. Kata Abu Abd Rahman As-Sulami juga seorang ulama tabiin, beliau mengatakan sesungguhnya kami belajar Al Quran, ya tafsir Al Quran dari para sahabat yang mereka mengatakan kepada kami bahwasanya jahulu para sahabat ya ketika belajar ayat Al-Qur'an mereka apa belajar 10 ayat 10 ayat kepada Rasul sallallahu alaihi mereka dalami 10 ayat tidak pindah kepada ayat berikutnya sampai betul-betul kata mereka ya lamu mafihna paham betul apa tafsirnya fakunna nata'almul Qur'an wal amal bihi kata para sahabat kami dahulu belajar Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya. Wa innahu saya risul Al-Quran ba'dana. Kaumun yashrabunahu syurban ma' la yujawizu tarakiyahum. Namun kata para ulama tabi'in. Nanti suatu saat Al-Quran ini akan diwarisi. Setelah mereka oleh kelompok. Ya, yang mereka membaca Al-Quran. Mereka mempelajari Al-Quran seperti meneguk air. Cepat-cepatan, yang penting apa? Setoran, ayah ngejar setoran. Yang penting khataman ayah satu hari langsung khatam, bahkan setengah hari khatam Namun layu jauhizu tarakiyahum tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ia artinya tidak paham apa arti Al-Quran tersebut. Makanya kata Rasul S.A.W. orang yang mengkhutamkan Al-Quran kurang dari tiga hari tidak akan paham apa isi Al-Quran tersebut. Baliu Jawi suhahuna wawal doa yadau Allah halkihi. Ia intinya sekali lagi bedanya para sahabat dahulu mereka betul-betul mendalami tafsir Al Quran, ia ya, dan tidak tergesa-gesa menghantarkan tafsir Al Quran tersebut. Intinya sekali lagi semua ayat, apalagi masalah sifat Allah dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para tabiin. ...para tabir-tabir dan ulama al-sunnah... ...wal jamaah mangga sungguh dusta... ...kalau ada orang yang mengatakan... ...salafus alih dahulu... ...tidak memahami makna ayat-ayat sifat... ...atau hari-hari sifat... ...hanya mereka mengatakan... ...serahkan ilmiah kepada Allah, ini sungguh dusta... ...ucapan mereka, tuduhan kepada salah... ...seolah salah itu tidak paham... padahal sudah jelas, mereka sangat paham... ...tentang ayat-ayat tersebut... ...eh demikian pula... ...ada bentuk tuduhan... Bahawasannya seolah-olah Rasul Tidak mengajarkan kepada mereka Ayat-ayat sifat tersebut Ini sekali lagi kita sampaikan Karena memang ada dai-dai penyesat umat Yang mereka mengatakan salaf itu Menyerahkan maknanya kepada Allah Ini adalah ucapan yang dusta Kedib Dan itulah agamanya Al-Bidha Al-Kedib Itu adalah agamanya Al-Bidha <tuh> Kemudian kita teruskan ucapan Al-Imam Abu Al Qarismayli Walakin kama kamakola Taala alul hadis para imam-imam alul hadis mereka menetapkan apa adanya seperti yang Allah firmankan waya beka wajurabika kakalah wajah rabmu. Kalau kita perhatikan dalam surat ar Rahman ada dua ayat yang mirip. Ya. Di sini ayat yang pertama di sini surat ar Rahman ayat 27. Wajah berkuluman alaihafan, wajah berkau wajah rubika zul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi akan binasa. Kekalah wajahmu zul jalali wal ikram, yang wajah Allah itu disifati dengan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ya, perhatikan kata-kata wajah berkau wajahu, wajahu dengan doma. Dul disifai dengan dul yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Pada akhir surat Ar-Rahman Allah mengatakan Ta Barokas Murab Jalali Wal Ikram. Ya, Di situ menunjukkan bahwasanya wajah dalam ayat tadi itu betul-betul wajah Hakiki, bukan seperti yang dipahami oleh al lidah itu hanyalah tambahan. Artinya kekalak robmu, zat robmu. Ya, kita baca ucapan al Imam Ibn Qayyim Rahimahullah tentang hal ini dalam, ya masih dalam syarah tadi yang sudah kita sampaikan. Kalau Ibn Qayyim Rahimahullah berkata Ibn Qayyim dalam kitab beliau Muhtasar Aswaik An Mursala, fata amal rafakauli Taala, dojalali wal ikram. Perhatikan, ya dommah, ya harokat dommah dalam. Dil Jalali Wal Ikram ayat yang pertama tadi endah dikenal wajah ayat ketika Allah menyatakan Waya Bakau Wajahu Rabika Wajarih atau Wajarahu Fikalita Allah Ta Barokas Jalali Wal Ikram Fadul Wajah eh, Al Mudaf Bil Jalali Wal Ikram Lamakan Al Al Ikhbar Anhu ayat ketika Allah mensifati wajahnya dengan kemuliaan dan kebesaran, memang itu tujuannya Allah ingin mengabarkan Dia punya wajah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tidak sama dengan wajah manusia. Walilmubal' ilai biljalal walikraam fi akhir surah lima kanan maksud ainal musamma dunar ismi fata amalhu. Ketika pada akhir ayat, ayat eh surat ya arah, adeh Me, ya, memberikan harakat jer Yaitu kasraf zil Itu untuk menunjukkan akan ya, Kemuliaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya yang pertama tadi Itu adalah wajah Allah Sedangkan yang kedua adalah zat Allah Maka tidak benar kalau ditakwilkan Wajah Allah itu zat Allah Karena apa? Kalau zat Allah sudah Allah sebutkan pada Akhir surat ar-Rahman tadi Di sini Intinya sekali lagi bahwasannya Itulah al-suna wal-jama'ah. Mereka betul-betul memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah SWT. Waqala anzalau bi'ilmihi. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Penetapan ilmu Allah SWT. Nanti akan kita sampaikan pada bab berikutnya tentang khusus ilmu Allah. Waqala wa la yuhituna bisya'in min ilmi ila bimasha'a. Dan manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki dalam ayat kursi. Wakala walilail izatu jamiah, bahwasanya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Wakala wasama abanainah bi aidin dan langit itu kami bangun dengan kekuatan kami. Ini sudah kita sampaikan. Kata-kata bi -kata aidin di sini bukan artinya tangan. Bukan berarti kita mengingkari tangan Allah tidak. Cuma bukan ini ayatnya. Ayat yang lain banyak. Ayat baliadau mabusutotang. Ma manaka antasjuda lima khulaku biadaya. Cuma arti biadin disini artinya kuwatin. Eh, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Syekhimin rahimahullah ta'ala. Dalam syarat akidah al -Wasitya. Ini dari kata-kata adaya idu. Artinya kau ya Kekuatan. Allah juga mengatakan. Awalam ya raw'anallah laddikhalakamu asadu minum kuwa. Tidakkah mereka perhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada mereka? Penetapan sifat kekuatan bagi Allah ini yang tidak ada dalam tujuh sifat kelompok as-aria, ya, kekuatan. Inallah oh. warazakul kuatin matin. Sesungguhnya Allah oh. maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Allahu Taala adalah ilmi. Allah memiliki ilmu, wakwa kekuatan, wakudra kekuasaan, wasam wabasar, pendengaran dan penglihatan, wakalam dan ucapan. Kamu kalau Taala, sebagaimana Allah berfirman, walitus naalaaini. Dan ini Afan kemarin agak salah terjemahannya, kita betulkan sekarang. Walitus naalaaini ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang pada waktu masih bayi dibuang ke sungai. Kemudian Allah mengatakan dalam ya, surat Toha ayat 39 dan agar engkau wahai Musa itu diasuh ya dijede di atas aini mataku ya mat, di sini artinya di bawah pengawasan mataku wasna'ilful kabi'ah yunina wawahina dan ini tentang Nabi Nuh alaihissalam dan buatlah batara ...dengan mata-mata kami... ...dan perintah wahyu dari kami. Di sini ingin kita bacakan... ...dari ucapan Asyik Muhammad bin Salih Uthimin... ...Rahim Ta'ala... ...tentang ayat ini... ...agar kita lebih mantap lagi. Ya, dan biar kita tahu bahwasanya ...apa yang kita sampaikan... ...hanya sekedar... ...meringkas saja dari ucapan... ...para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Intinya sudah kita sampaikan... ...pada pertemuan yang lalu... Bahawasannya al-sunnah wal-jamaah menetapkan sifat kedua mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diambil dari hadis tentang dajjal. Rasul mengatakan inna dajjal a'war. Sesungguhnya dajjal itu memiliki dua mata namun cacat. Satunya buta total, satunya masih bisa melihat namun tetap cacat. Wa inna robbakum laisa bi'awar. Rasul mengatakan sesungguhnya roh kalian tidak ya, buta matanya tidak cacat matanya. Dari kata-kata akwa di situ dalam segi bahasa Arab. Al-Akwa itu yang memiliki dua mata. Cuma cacat. Ya, sedangkan Allah tidak cacat. Ini sudah kita sampaikan. Ya, di antara faedahnya. Ulama al-Sinna mengatakan. Kalau kita. Ya, Na'udhu bila min dari ketemu dajjal. Di antara cara menyelamatkan diri. Kita betul-betul memahami akidah. Tauhid asma wasifat Di antaranya lewat hadis tadi Inna rabbakum laisa bi'akwar Ada apa tentang ayat tadi Allah berfirman Ada lagi ayat yang lain juga Mirip dengan ayat tadi Tajri bi'ak yunina Perahu nabi Nuh itu berlayar Dengan mata-mata kami Wa Waitusna ala'aini Dan agar engkau Dibawa pengawasan ayat Mataku Ini firman Allah Albida ya mereka menuduh Ahlus Sunnah mentakwilkan ayat tadi ya kok dikatakan pengawasan kok enggak dikatakan langsung ya, mata Allah Subhanahu wa taala maka dijambakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Sa'imin anal makna fi hatain ayatain ala dhahiril kalam ya Sunnah selalu memahami sesuai dengan dhahirnya firman Allah kata beliau makna kedua ayat tadi sesuai dengan dhahir firman Allah Wahai kotih, sesuatu hakikatnya akan tetapi walakin mabahil kalam akan tetapi apa dohir kalam tersebut? Ya, hal yukal, apakah dikatakan inna dohirahu wahai kau tahu anasafina tajribi ainillah apakah dohir ayat itu mengatakan bahwasanya perahu nabi Nuh berlayar di dalam kedua mata Allah. Apakah itu dohirnya? Awan Nabi Musa ya. Rasulullah SAW ilobah fokoh ini lahhi Taala ataukah Nabi Musa itu ya deded di atas mata Allah contoh ya secara ringkas orang Arab kalau dia menghormati manusia mereka mengatakan alaih <tuk> walaykum ya yang paham atau yang pernah ngobrol sama orang Arab mungkin pernah mendengar istilah itu. Anta alaini waras. Engkau di atas apa? Mata dan kepala. Apakah orang itu jojung di atas kepalanya? Tidak. Namun di situ ada unsur penetapan mata memang. Ya, namun bukan berarti dohirnya apa? orang itu di atas kepala dan matanya. Di sini juga ada demikian. Memang bahasa Arab harus yang dipahami sesuai dengan bahasa Arab. Orang Arab ketika mengatakan tadi tak jadi biak yunina waritusna alaini. Itu bukan berarti seperti tadi. Eh dohirnya. Perahu Nabi nu berlayar Di dalam mata Allah. Naudzubillah eh, Makanya. Terkadang kata-kata dohir. Ayat ini. Harus diperinci juga. Antara Ahlul Sunnah dan Ahlul Bidak. Terkadang apa? Berbeda. Ahlul Bidak memahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sedangkan Ahlul Sunnah memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh. Salafus Salih. Para sahabat dan tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Ayo kal inna dohrahu anasafina tajriwa inallah taraha apakah dohrnya itu adalah perahu itu belayar di bawah pengawasan ayat Allah سبحانه و تعالى tentunya dengan menetapkan mata bagi Allah سبحانه و تعالى sesuai dengan kebesarannya tanpa mentakwilkan. Maka kata beliau al awal an naulaiq tadil kalam bimuktadil kitabil Arab wal Quran inna Arab. Adapun makna yang dohir pertama tadi itu tidak ada eh ya, dalam kamus bahasa Arab. Eh itu belayar di dalam matanya Allah. Itu tidak dipahami sama, -sama. seperti tadi orang Arab mengatakan anta ala ra'si wal ain, engkau di atas kepala dan mataku. Enggak mungkin dipahami Oh orang itu di atas betul kepalanya dan matanya. Itu dohirnya memang begitu. Itu ya uslub bahasa bahasa Arab untuk mengatakan engkau orang yang aku hormati. Ya, bukan zahirnya apa? Ala ra'si wal ain. Demikian pula di sini. Meskipun tidak menafikan penetapan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allaqum taqilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Sekali lagi, intinya bahwasannya Al-Sunnah wal-Jamaah Menetapkan sifat mata atau kedua mata Bagi Allah, sesuai dengan kebesarannya Tidak boleh diserupakan dengan makhluk Tidak boleh dibayangkan, tidak boleh takwil-takwilkan Kepada makna yang lainnya Tidak boleh juga dinafikan Tetapkan apa adanya Kemudian Allah mengatakan Hatta yasma'a kalam Allah eh ya, Ini penetapan sifat kalam Bagi Allah SWT Allah punya sifat al-kalam Berbicara Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya kapan dia mau berbicara, dia akan berbicara kepada siapa dia akan berbicara dan karamullah ya, karamullah firman Allah ucapan Allah itu kata al-sunnah biharfin wasawtin dengan huruf yang bisa ditulis dan dengan suara yang bisa didengar Kelompok Asyariah betul mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah. Ya Sudah pernah kita sampaikan. Tujuh sifat ya, yang ditetapkan oleh Asyariah. Dia menetapkan sifat apa? Al-Kalam. Al-Haya, Al-Qudra, Al-Iradha, Al-Sama, Al-Basar, Al-Ilmu, Al-Kalam. Betul mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah. Cuma beda antara ya, apa yang dipahami oleh Al-Sunnah dengan kelompok Asyariah. Kelompok Asyariah mengatakan. Kalam Allah. Itu kalau bisa diterjemahkan ya. Kalau Allah menurut As'ariah. al makna al-qa'im fi nafsillah. Artinya bisikan hati Allah. Itu. Yang dipahami oleh kelompok As'ariah. Mereka mengatakan Allah punya sifat kalam. Cuma makna kalam. Itu adalah bisikan hati Allah. Artinya. Ketika Allah berbicara dengan Jibril. Itu Allah tidak bersuara. Namun Jibril memahami Apa yang ada dalam jiwa Diri Allah SWT Itu yang dipahami oleh kelompok Asyariah Maka Al-Isunah mengatakan Kalau demikian ya, Kalian ini apa Menyerupakan Allah dengan Makhluk yang Orang manusia yang yang Bisu ya, Mereka lari daripada Menetapkan suara bagi Allah Karena apa? takut menyerupakan Allah Dengan suara makhluk namun jatuh kepada penyerupaan Allah dengan zat yang penuh dengan ya, kekurangan dan cacat yaitu bisu. Nauzubillah min dari. Makanya Ahlus sangat ketat membahas masalah sifat Allah ini. Kenapa? Kelompok-kelompok sesat mereka sangat banyak melecehkan Allah. Al Ahlus Jamaah berdiri untuk ya mensucikan Allah dari takwil-ta'wil -ta yang batil tersebut. Makanya kita katakan hade Bedanya nya al-sunnah jamaah dengan al bidak demikian. Eh penafsiran mereka dengan al-sunnah berbeda. Al-sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh oleh yang diajak bicara. Allah berbicara dengan Nabi Adam. Allah berbicara dengan para malaikat dan dalam riwayat eh bahwasanya ketika Allah berbicara dengan malaikat dengan suara yang menjadikan mereka apa? pingsan. Ya eh, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang masalah eh Al-Qur'an kalamullah ya eh, bahwasanya Allah berbicara dengan suara jelas Rasul mengatakan demikian kalau masalah dengan huruf jelas Rasul mengatakan man qara harfa minal qur'an barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala eh, inilah yang dipahami oleh al Sunnah wal Jamaah Sunnah wal -Jama mengatakan Allah berbicara dengan suara dan huruf yang bisa ditulis bisa didengar oleh makhluk-Nya Al Mu'tazilah beda lagi Kelompok Mu'tazilah mengatakan, ya Allah tidak berbicara berbicara. Namun ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu maknanya Allah menciptakan suara lewat makhluknya yang didengar oleh Nabi Musa alaihi assalam. Ini beda lagi, lebih sesat lagi, ya. Berarti Allah selamat, cuma selamat. Ya, as cuma sama dengan As-Ariya bahwasanya Allah itu bisu tidak bisa bicara. Nauzubillah min dzalik. Ya, meskipun takwilnya beda. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara dengan Nabi Musa di sini ditekankan Allah takliman. Kata ulama al wal Jamaah di sini Allah ingin menetapkan dan menekankan Allah punya sifat al-kalam. Makanya Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman. Kalau kita terjemahkan sungguh-sungguh Allah berbicara dengan Nabi Nabi Musa. Ya, ada kata-kata apa penekanan takliman. Betul-betul Allah berbicara Eh bukan Allah menciptakan Pembicaraan tersebut Dari lewat makhluknya Seperti kelompok Mu'tazilah Ada ya, Cerita Kelompok Ali Bidak ya, Mereka karena sudah tidak mau menetapkan Sifat kalam bagi Allah Mereka ingin untuk mentahrif firman Allah ini Kalau ayat yang betul Wa kalamallahu Musa taklimah Allah sebagai subjeknya mereka enggak. Mereka membacanya. Musa takliman. Allah sebagai apa? Objek. Eh Allah enggak berbicara. Yang berbicara adalah apa? Nabi Musa. Maka dibantah oleh kelompok ahli sunnah. Eh ada seorang Arab badui yang mereka betul-betul paham bahasa Arab. Kata dia. Ya sudah. Kamu ambil itu. Ayat. Wakallamallaha terserah. Kamu apakan. Namun bagaimana dengan firman Allah. Wa kallamahu Rabbuhu Dan Rabbnya Rabbnya Musa berbicara Kepada Nabi Musa Ini tidak bisa ditutup atik sudah Wa kallamahu Pasti Rabbuhu Karena sudah disebutkan objeknya Wa kallamahu Allah berbicara dengan Nabi Nabi Musa alaihi assalam Ini makanya ada kata-kata Arab Antara bahasa Arab Dengan akhidah Ya, orang yang tidak bisa bahasa Arab ya, Kemudian mengajar agama Mengajar akidah Maka banyak sesatnya ya, Apalagi da'i salafi Atau mengaku al-sunnah Tidak bisa bahasa Arab Ngajar kitab ulama ya, Apalagi terjemahan saja Ini sangat amat apa? Membahayakan Sangat aman ya, Mengerikan Karena sekali lagi tidak mungkin Pembahasan-pembahasan akidah Tanpa lewat bahasa Arab Ya, kalau orang awam, apa sih dalam masalah? Diajari yang benar, akan tapi seorang ustaz tak bisa bahasa Arab ini naudzubillah min dalik sangat berbahaya dalu albasasa dan menyesatkan. Wakala in nama amruhu ida arada sen anyaku adalah hukun fayakun sesungguhnya perkara nya apabila dia menghendaki sesuatu cukup dia mengatakan kun jadilah maka dia jadi. ya ada ucapan ungkapan dari seorang ulama yang sangat amat indah. Tentang NabiMu, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kana Isa bikun. Nabi Isa itu tercipta dengan firman Allah kun jadilah. Walaisa huwakun. Nabi Isa itu bukan firman Allah kun. Walakin bikun kana. Akan tapi dengan firman Allah kun jadilah. Maka terciptalah Nabi Nabi Isa alaih salam Ini bantang kepada kelompok Nasara Yang mereka mengatakan Nabi Isa adalah titisan Allah Adalah firman Allah, sifat Allah Maka dikatakan Nabi Isa itu tercipta dengan firman Allah Kun, dan dia bukan firman Allah Namun dia tercipta dengan firman Allah Jadilah, maka dia apa? Jadi, sebagaimana makhluk-makhluk yang yang lainnya Di sini, masih tetap ada penetapan sifat Al-Kalam bagi Allah Ya Allah mengatakan Kun An-Yakul Ayat dan insyaallah kita akan tambahkan lagi penjelasannya pada pembahasan Al-Qur'an Karomullah. Karomullah. Iya. Ini tentang masalah sifat-sifat yang wajib diterapkan oleh Eka muslimin dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Kita baca ayat tambahan dari syarah ayat tadi, ai taqut aimati ahli al-hadis yang dikarang oleh Asy-Syaikh Hamad Al Osman, hadfal Taala, di antaranya tentang tadi sifat eh, asmaul basar itu kenapa digabungkan? Karena kata beliau, jamal musannif benda sifat asmaul basar lihat Allah jamal bainahumah. Eh, karena memang Allah menggabungkan banyak dua sifat itu dalam firman-firmannya. Wahwasamiul basir, inallah kana sami'an basira, inallah sami an Inna sami basir, banyak lagi firman-firman Allah yang di situ berkaitan dengan masalah ayat dua sifat tadi. Adapun ayat Allah menggab, eh, pengarang menggabungkan sifat al kudrah, al kuwa, al izzah kata beliau ada maknanya. Zakar al mustanit salah satu sifat wa karnah jamian wa al kudrah, wal kuwa, wal izzah wa dali kali ana ba'dhu ayar ji la ba'din itu karena apa tiga sifat tersebut kekuatan, kekuasaan, ya, kemudian kemuliaan. Ada keterkaitannya, ada kaitan erat antara tiga sifat tersebut. Contohnya dikatakan dalam bahasa Arab, izatul kuwah. Ya Allah memiliki kekuatan kemuliaan dan Allah pun menggabungkan dalam Firman-Nya, wahwal kawiul aziz. Dan Allah maha perkasa dan lagi maha maha mulia. Ya. Dan kata kalau kita apa dalami lagi kata pak ulama, setiap nama Allah itu sangat amat mulia, apalagi kalau digandengkan pasti lebih mulia lagi, lebih bermakna lagi. Karena di sini Al Kawi digandengkan dengan Al Aziz, bahwasanya eh, kemuliaan Allah itu dibarengi dengan apa kekuatan. Eh bukan sebagaimana makhluk, kadang makhluk itu Al Aziz, eh dia apa jadi raja, cuma sebetulnya dia lemah, karena apa? Eh dia kekuatannya itu di eh apa namanya? Dikelilingi oleh pasukan pasukannya Kalau dia sendirian Dia apa? Lemah Namun Allah Kesendiriannya Penuh dengan kemuliaan Penuh dengan apa? Kekuatan Sebagaimana ketika Allah menggabungkan Antara Al-Aziz dan Al-Hakim Itu ada maknanya Kenapa Allah menggabungkan Ya, Dua sifat Dua nama tersebut Yaitu untuk Menjelaskan Bahwasannya Al-Hakim Kebijaksanaan Allah itu didasari oleh kemuliaan Kemuliaan Allah Eh keperkasan Allah Itu dibarengi oleh kebijaksanaan Artinya Allah bukan sebagai manusia Terkadang manusia itu punya kekuasaan Punya kemuliaan Namun mendalimi Namun kekuasaan Allah Kemudian Allah tidak mendalimi Demikian pula eh, Kebijaksanaan Allah Itu tidak diiringi oleh kelemahan Namun oleh kemuliaan Intinya sekali lagi Nama-nama Allah ini penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan makna yang kalau kita jemati insya Allah mendatangkan banyak pengaruh dalam hati kita minimal ada tambahan rasa pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama dikatakan innamayakhsya Allah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena mereka lebih tahu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah SWT Semakin orang itu memahami nama dan sifat Allah, insyaallah semakin mengagungkan Allah SWT ini yang mungkin bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pendapatan-pendapatan. Aku luka Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. Www